Frecvența cititor de proză. Fribegie de Valeriu Cercel De-ar ști fântâna mea din vale Pe unde apele mă curg Ar prinde luna între zale Peste colină în amor. Și în roata ei ar învârti și carul mic, și carul mare. La poarta unde i somi, cândva, mă alintau în floare. Le arumple apoi cu amintiri de ani, bătrâna ei, căldare. Sub minunatele sclipiri aprinse în cer mărgăritare mi-ar pune dulce din cuptor mi-reasma pâinii lângă sare și laptele din sân izvor al mamei într-o îmbrățișare mi-ar pune lan de fân cosit, Cu primii pași făcând cărare, Și un zarzăr vesel pârguit Sub triluri de privighetoare, Un pum de colb de vară încins Din ulițele, acum goale, Și lângă crivățul aprins, pârtie omătul moale. Mi-ar aurul curat Din lutul prispei ars de soare, Iar din șindrilă picurat, Argint de rouă lucitoare, Din verdele laguridei crud, Rugini de toamne anolcioare, Iar din ogorul, încă căut o brazdă numai de sudoare, m lângă feciori din satul meu în sărbătoare, La hore și la șezători, lângă mări și mărioare. Iar la început de când cântaurul pe bolta apare, mi-ar înălța Car După car Spre Ale viselor Izvoare ca se Serii târzii Când Sunt luat De Doruri Printre gene Agale Să fiu Aproape de-al meu sat, dear știi ști mea din vale, de -ar ști.